No, soldaten erkibarazioa, eta geho, pues, punto batzue, pues, e, jende gehiola kontratatzeko, servizio ona emateko, zeh, de azkenean, guek eminitien dugu e, rabizu jabaza, servizio ona eman behar dugu klintiai, eta gau, batzutan gelitzen geha jende gutxikin, eta hola, jende hauten da hor du bete, osua, etxoin eta guek guztien dugu, hoi asko dela, kola asko Eta azkenean, guek inman behar dugu beti arpegia jendeak inaz, e? eta abono eta esaten dute be pues, askogiaale eskatzen eta betikoa. Biak asko irabazten dute baino hueeka e eskatzen dugula